פרק ג. לאמור, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו, והייתה לאיש אחר. הישוב אליה עוד, הלא חנפת חנף הארץ ההיא, ואת זנית רעים רבים, ושוב אלי נאום אדוני. שאי עינייך על שפיים וראי, איפה לא שוגלת? על דרכים ישבת להם. כערבי במדבר, ותחניפי ארץ בזנותייך וברעתך. ויימנעו רביבים, ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך, מאמת היכלם. הלא מעתה קראת לי אבי, אלוף נעורי, אתה. הינטור לעולם, אם ישמור לנצח, הנה דיברת ותעשי הרעות, ותאכל. ויאמר אדוני אלי, בימי יאשיהו המלך, הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכה היא על כל הר גבוה, ואל תחת כל עץ רענן, ותזני שם, ואומר, אחרי עשותה את כל אלה, אלי תשוב, ולא שבה. ותרם, וגודה, אחותה יהודה, וארא כי על כל אודות אשר נאפה משובה ישראל, שילחתיה, ואתן את ספר כריתותיה אליה, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך, ותיזן גם היא, והיה מכל זנותה, ותחנף את הארץ, ותנאף את האבן ואת העץ, וגם בכל זאת לא שבה אלי, בגודה אחותה, יהודה וכל ליבה, כי אם בשקר נאום אדוני. ויאמר אדוני אלי, צידקה נפשה משובה ישראל מבוגדה יהודה? הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת, שובה משובה ישראל נאום אדוני, לא אפיל פני בכם, כי חסיד אני נאום אדוני, לא אתור לעולם. אך דעי עוונך, כי באדוני אלוהיך פשעת. ותפזרי את דרכייך לזרים תחת כל עץ רענן, ובקולי לא שמעתם נאום ה'. שובו בנים שובבים נאום ה', כי אנוכי בעלתי בכם, ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה, והבאתי אתכם ציון. ונתתי לכם רועים כלבי, וראו אתכם דעה והשכל, והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאום אדוני, לא יאמרו עוד ארון ברית אדוני, ולא יעלה על לב, ולא יזכרו בו, ולא יפקודו, ולא יעשה עוד. בעת ההיא יקראו לירושלים כיסא אדוני, ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישראל ויבואו יחדיו מארץ צפון על הארץ אשר הנחלתי את אבותיכם. ואנוכי אמרתי, איך אשיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי צבעות גויים, ואומר אבי תקראי לי ומאחרי לא תשובי. אכן בגדה אישה מרעה כן בגדתם בי בית ישראל, נאום אדוני. קול על שפיים נשמע, בכי תחנוני בני ישראל, כי העבו את דרכם, שכחו את אדוני אלוהיהם. שבובו בנים שובבים, ארפא משובותיכם, הננו עתנו לך, כי אתה אדוני אלוהינו. אכן לשקר מגבעות המון הרים, אכן באדוני <אחן> אלוהינו <אחן> תשועת ישראל. והבושת אכלה <אחן> את יגיע אבותינו מן נעורינו, את צונם ואת בקרם, את בניהם ואת בנותיהם. נשכבה בבושתנו ותכסנו כלימתנו, כי לאדוני אלוהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מן נעורינו ועד היום הזה, ולא שמענו בקול אדוני אלוהינו.